välkomna till Eskapisterna Podcasten där fantasi Blir lite verkligare Åtminstone för oss och just nu Jag som pratar heter Danieling Och med mig har jag min vän Ständige bisittare Och vårt lejon i majsfältet Thomas Engström. Hallå där, Annie. Hej. Eftersom vi hade det lite karigare förra veckan, det var ju ganska dramatiskt med krig och elände, så tänkte vi att vi ska ta det lite lugnare den här veckan och ge oss av ut på den amerikanska landsbygden och sitta på en veranda med hagelgivären redo. <laughs> Fortfarande beväpnade men i en betydligt lugnare miljö bland majsfält och vilda djur och ja, en stor härlig gård att vistas på. Ja, men det är ju lite skönare när det inte är någon mördarrobot som är ute efter en. <laughs> Verkligen inte. Det vi har tittat på den här veckan är ju mycket lugnare och mycket trevligare och mycket familjevänligare kan man väl säga. <laughs> ja, det har varit en, en film som får en att må bra, helt enkelt. Ja, och det behövs lite då och då kan jag tycka. Ja, samma här. Det är ett väldigt trevligt ombyte. Mm. Och jag är väldigt glad att jag fick stifta bekantskap med den här första gången. Ja, så vad är det vi har tittat på? Secondhand Lions har vi sett från 2003. Eller som att den kan heta i Sverige Afrikas hemligheter- Ja, en ganska trevlig titel men jag förstår att den kanske har um, flugit under folks radar när de har läst titeln, därför att den, den säger inte så mycket om innehållet egentligen. Nej, verkligen inte. I efterhand så kan man väl som förstå vad de syftar på. Mm, men det är väl just det som är problemet att det är efter. Ja, då ska man se filmen först och då när man, när man får höra en titel så är det ändå det, det första som ska försöka locka en till att vilja se en film också. Mm. Second Hand Lines har helt klart gått mig under radan. Jag hade ingen riktig aning alls om den här filmen förrän du presenterade den för mig. Jag råkade ramla över den vid något tillfälle och så. Det är det här klassiska när man bläddrar och ramlar in i en film och börjar titta lite därför att man inte har någonting annat och inser att det här var ju grejer. Och så mm. försöker man ta reda på vad den heter. Nu är det ju ganska lätt nu då oftast bara att trycka på infoknappen på sin i våran tid. Den här tiden vi lever i nu är det väldigt lätt att få fram information om alla filmer. Det är ju bara att hoppa ett par år bakåt så var det inte alltid lika lätt Nej, visst. utan tv-tidning. Mm, mm. Nu är det ju bara att knappa in sig på till exempel YouTube så har man ju oftast en trailer om inte mer än sådant av så att man kan få några hintar om hur en film... Verkar vara som man inte har någon koll på sin tidigare. Mm. Men någonting du påpekade för mig som jag var tvungen att gå in och dubbelkolla på Youtube var just att den här filmen i likhet med Bicentennial Man lider av trailersjukan. <laughs> mm. Det gör de verkligen. Och för er som inte har en aning om vad vi menar med trailersjuka så är det helt enkelt ett uttryck för att Trailern inte alls gör filmen rättvisad. Den ger en udda eller felaktig bild av vad filmen faktiskt handlar om. Mm. Eller drar på fel delar av historien. Ja, det var ju särskilt tydligt i Bicentennial, men, men det är det här också tycker jag. Man har som blåst upp fel del av vad det är för typ av film. Mm. Ja, innan vi går vidare på det så är det kanske en bra idé att ta reda på vad, vad handlar Second Hand Lions om? Jo, det är så att historien kretsar kring 14-årige Walter som lämnas av sin mor på en gammal gård mitt ute på Vishan där hans två morbröder Hub och Garth bor. Till en början så känns livet på gården som en blandning mellan ett straff och ett fängelse utan vare sig tv eller ens telefon och de två herrarna Hubb verkar dessutom vara väldigt fientligt inställda mot besökare i största allmänhet så Walter känner sig inte vidare välkommen där han får dock reda på hur de två har spenderat 40 av sina yngre år utanför landet på resande fot och nu har man då slagit sig till ro vill istället vara för sig själva men trots den här önskan så söker sig såväl släktingar som försäljare ändå till gården då det ryktas om hur rika som Hubb Garth ska ha blivit under sin frånvaro. Men Walter lyckas ändå göra sig hemmastad på gården så småningom- och rent av få sina morbröder att börja tycka om hans närvaro. Så till den grad att Garth börjar prata om svunna minnen- från den tiden när de då reste runt i världen- och kom att uppleva allsjöns äventyr i Afrika. Mm. Väldigt trevlig historia det här. Jag brukar vilja använda det engelska uttrycket feel-good-film- Ja, samma här. Den här filmen fångar verkligen den andan perfekt, för det är precis mm. vad det är. Mm. Det var en riktigt, riktigt behaglig väldigt trivsam filmupplevelse rakt igenom. Den var inte alls så dramatisk som jag trodde, eller svår så att säga, och framförallt efter att ha tittat på den här trailern som som sagt ger en helt felaktig bild tycker jag av filmen. Den man spelar alldeles för mycket på att det ska vara just dramatiskt och att hur speciella de här två morbröderna är och, och den liksom svåra tiden så att säga, som Walter får uppleva på, på gården. Men det är ju mycket mer komik till det hela. Det är en väldigt humoristisk film och det är en väldigt lättsam film och den är, den är som bara skön att se verkligen. Mm. Alltså vad den här bör tituleras som så är det ju dramakomedi. Ja. men jag skulle vilja säga att komedi eller den lättsamma delen av filmen är betydligt större än själva dramadelen mm, absolut. den finns där och den ger mm. sin tyngd mm. men det är inte det som är den huvudsakliga biten nej. åtminstone inte så mycket att det blir påträngande nej, nej. för jag kan känna att många draman går ut på att, att i princip få tittaren att må så dåligt som <laughs> möjligt Nej men ett drama behandlar ju oftast väldigt, väldigt jobbiga situationer och ja. väldigt jobbiga livsöden och det är väldigt ja. intressant och givande att titta på men personligen kan jag inte säga för mycket av drama på rad för då blir jag väldigt hängig. Ja, jo men det förstår jag verkligen men som sagt det är ju så man verkligen kan beskriva ett drama, det tycker jag är en klockren beskrivning på det. Mm. Och det betyder ju som sagt inte att drama är dåligt utan det Nej, är bara helt alltså. enkelt det att man orkar bara med en viss mängd innan det blir ja. överspel. Ja, precis. Jag brukar alltid gärna vilja försöka komplettera en dramafilm med att se någonting som är mer lättsamt eller humoristiskt efteråt så att man inte hamnar i någon slags svacka efter. Mm. För det är lätthänt. Ja, det är det verkligen. Nej, här är det mycket mer fokus på att en, en livsglädje, så att mm. säga. Även om de här två herrarna Garth och Hubb är väldigt enstöriga, de vill leva ja. för sig själva, de vill bo där de bor och de vill sitta på sin varanda och, och bara vara så att säga. Ja. Och dra fram sina hagelgevär och skjuta efter försäljarna som dyker upp <laughs> i tid och uttid. Och, och tycker väl att tillvaron där är ganska så tillfredsställande. Ja, bara som den är i deras extremt vanliga vardag där det egentligen inte händer någonting. De är verkligen två stycken så här klassiska som man tänker sig gubbar. Mm. De är ganska de är som ganska bitra av sig. De är som sagt rätt så fientligt inställda mot just besökare överlag. Mm. Och så är de bara som nöjda med egentligen hur livet är nu samtidigt som man inte tycker om sin lugna tillvaro ändå. För de har ju ändå levt ett ganska ordentligt liv just när de hade de här 40 åren som de faktiskt var helt spårlöst försvunna egentligen och reste runt. Så jag förstår dem ju ändå när de kommer hem då och bara sitter på sin veranda om, om de samtidigt tycker att är det här verkligen ett liv ungefär? Och de försöker fylla tillvaron på olika sätt. Bland annat med att fiska med hagelgivär. Vilket var en väldigt <laughs> intressant tolkning överhållande. <laughs> Funkar ju jättebra <på> <laughs> Men så helt plötsligt så får de en unge på halsen. Ja. Som de ser det. En för dem halvt okänd släkting dyker bara upp och säger Hej, vi är släkt med er. Ta hand om Walter. Mm. Hej då. Och så sticker vi ja. iväg. Ja. Och så har de en, en kille som ganska uppenbart är lite besviken på livet. Mm. För att hans familj inte är särskilt funktionell så att Nej. säga. Han har ensamstående mamma som hellre är ute och springer än är med honom. Och mm. han blir övergiven med två för sig helt okända gubbar. Mm. Så att, att han inte heller tycker den här uh, lösningen är helt optimal. Det förstår man. Ja, verkligen. Ja, stackars lilla Walter verkligen som kommer till det där stället. Det är inte nog med att det är två stycken Två stycken verkligen gubbar som sagt som inte verkar ha någonting för sig om dagarna överhuvudtaget. De har ju som sagt inte ens television där eller en telefon eller någonting. Så att han blir ju alldeles för förstört verkligen och undrar vad, vad ska man göra på det här stället? Vad, vad gör ni egentligen om dagarna? Mm. Och då får man ju ganska snabbt svaret att de skjuter efter försäljare helt enkelt. man ju se med sina egna ögon och höra med sina egna öron. Mm. Och det kommer ju både en och annan. Ja, precis. Ja, jag tycker det det roligt där att det går som sagt rykten om att de ska vara stenrika de där två men det går som inga rykten om att de samtidigt också är skjutgavna av sig utan alla försäljare kommer verkligen dit och har bara eh, deras pengar i åtanke mm. trots att de dessutom har satt upp en massa skyltar där det står liksom att eh, att besökare inte är välkomna och att tror att det står någon, på någon skylt så tror jag väl att de rent av ska ha ett minfält, att det ska vara liksom <går> explosiva ämnen nedgrävna i, i marken rent av. Men det har väl aldrig avskräckt en försäljare? Nej, det har ju inte, det är ju så här klassiskt väldigt roligt också ändå, att så står det väl överallt varning för hunden och så vidare, men det är ju ingen som bryr sig om. Ja, jag kan inte låta bli att tänka på um, klassiska bilder från Kalle Anka på uh, Joakim von Ankas pengabinge där det är skyltar liksom, bara varningsstick för sälja icke välkomna. Det är lite den känslan. Ja. Mm. Och även då känslan av att få en hagelsalva efter sig. <laughs> ja. ja, det är ju viktigt att påpeka att de skjuter ju inte för att skada, de skjuter ju för att skrämma bort. För ja. de, de är ju inte elaka, de här Nej. två. De är ju bara väldigt egensinne och vill vara för sig själva. Mm. Mm. Men de, de skjuter åtminstone inte efter släktingarna, vilket är förmodligen de de hade velat skjuta mest. Efter. <laughs> jo, precis. Eftersom släktingarna är ju egentligen oftast där de också, just på grund av de här pengarna, om man vill näsla in sig i testamentet på något vis, att man kan få en bit av den här kakan som sägs finnas, så att säga. Är mm. ja, det blir ju ganska tidigt uppenbart att Walter är inte den enda släktingen som dyker upp, utan det dyker upp en familj med... Massor med odrägliga ungar ja. som ganska uppenbart har förhoppningen att om de är rika så ska de få ärva allting mm. och att mm. de har med sig ungarna i kläder för att de ska skärma de här gamla gubbarna ja. och de är ju inte imponerade för fem öre. Nej, inte jag heller. För det är ju så himla konstlat alltihopa dessutom. Så att det märks ju... långväg. Ja visst, varför de är där. Det är ju verkligen inte för att de på något sätt bryr sig om sina, sina farbröder. Utan det har ju verkligen bara med pengarna att göra. Mm. Det är ju ingen jättesnygg övergång som görs där heller. När den här familjen som man får se när de kommer på besök. Och pappan ska börja prata om så. Har ni tittat på det här testamentet som jag lämnade förra gången som ett förslag på... Ja, för det är ju någonting man pratar om till varje. Ja, eller hur? Bara drar upp så här mitt i alltihopa. Ja, ni börjar ju ändå bli gamla ungefär, så det här är viktiga saker att tänka på. Ja, nej. Man känner världen som man känner sig själv, säger du Och de tar ju omedelbart för givet att Walter är ute efter precis samma sak. Ja, visst. Och det är väl hans mammas avsikt lite grann att det är därför mm. som hon har lämnat honom. Både för att han ska skärma de gamla gubbarna men också för att hon ska då bli av med honom. Ja. Medans så. Walter egentligen bara vill därifrån. Mm. Mm. Men det låter ju onekligen som att det är en väldigt obehaglig tillvaro. Och hur kan då en, en film med den här tillvaron bli bra undrar ni ja. säkert. Men mycket av skärmen i den här är... Hur Walter börjar upptäcka charmen med att bo där. Mm. Och att de här gubbarna faktiskt har mycket att komma med. Och långsamt så börjar ju de också smälta för Walter. Mm. Där blir en ömsesidig respekt och kärlek. Även om de inte har en aning om hur man tar hand om eller umgås med barn så, så börjar de ju mer och mer ta honom till sig och behandlar honom med samma respekt som de ger varandra. Mm. Och det är mycket av den här framväxande kärleken som gör den här filmen så fantastiskt sevärd. Mm. Plus en hel del till. <laughs> <Ja>. <laughs> För ju mer de tinar upp till Walter så börjar ju Garth också berätta historier om det förflutna. Mm. Om vad de hittade på när de var unga. Och det görs ju på ett lite speciellt sätt. Mm. Jag blir väldigt glad när jag... När jag såg, för jag hade förhoppningar om hur det skulle bli när det, när det väl började verkligen stå ganska tydligt att Garth skulle, att han skulle dra en historia så att säga. Och berätta just om de här svunna tiderna och vad de egentligen gjorde när de var yngre. Så var jag väldigt glad över att helt plötsligt så klipper man och så blir det som en sagoberättelse verkligen. Mm. Och en väldigt klassisk sådan, väldigt typiskt sådan, det är ju det som händer där. Känns inte riktigt riktigt ändå. Alltså det är som lite förskönat på något vis får man ändå som en uppfattning om. Mm. Därför att karaktärer ser ut på lite roliga sätt och folk för sig på ett visst sätt och man pratar lite konstigt och sådär. Ja, det, det är verkligen som att se på en, en, någon slags komedi, någon så här B-films historia där, där prinsen alltid vinner prinsessan i slutändan. Mm. Ja, stilen på den här sagan, så att säga, är åt Indiana Jones-hållet. Ja, jättemycket. Det är den typen av miljö, främst från Indiana Jones och den försvunna skatten, första av de klassiska Indiana Jones-filmerna. Ja. Mm. För det är ungefär den typen av miljö som de rör sig i och det är ungefär den sortens äventyr som ja. återberättas. Ja. Mm action som vi får se. Men att det är något utbroderat. Mm. Men det, det tycker jag faller sig ganska naturligt eftersom att här har vi en man som berättar hur det var för många, mm. många år sedan. Mm. Och det är ju ganska vanligt att det broderas ut lite. Ja, absolut. Speciellt när det ändå är en berättelse för för Wolters som ändå är ett barn också. Mm. Och det tycker jag de har illustrerat väldigt fint i de här bilderna. Att de gör det lite mer överdrivet mm. som i hur skickliga de är med svärd mm. och hur de fightas och hur de tar sig an sina utmaningar. Att det är, mm. det är något överdrivet men det blir aldrig för mycket just därför Nej. att vi förstår att det här är hans överdrivna variant av vad som då ska ha hänt. Mm. Mm. Och det, det, det är ju bara en del av allt det här som bidrar till den här, som sagt, må bra som filmen har. När jag säger att, den, att det är lite överdrivet, att det känns som någon sån här klassisk B-film, äventyrskomedi av något slag, så menar jag det inte som någonting negativt heller, utan mycket av känslan som filmen förmedlar ligger i de här berättelserna som jag ser fram, lika mycket fram emot att få höra om fortsättningen på som Walter gör. Mm. Och det lustiga är att det bryter ju inte alls tempuset i filmen i sig. För Själva huvudhandlingen med Walter som bor hos sina morbröder mm. är ju ganska realistiskt berättad. Naturligtvis är det överdrifter där också. Det är en, det är en film. Mm. Men i jämförelse med just sagosekvenserna där Garth återberättar mm. så blir det en tydlig skillnad. att Det är mycket mer overkligt och det här är mycket mer verkligt. Mm. Men att de, de handikappar inte varandra utan de kompletterar varandra och bidrar till den här atmosfären som sen går över i vardagen. Mm. Mm. Absolut. För under vissa sekvenser så tycker sig att höra ljuden från Afrika, djungeln eller de mm. myllrande städerna och mm. liknande. Så det, det illustrerar och och höjer känslan av vissa delar av den normala berättelsen. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Ja, det enda jag tyckte var lite synd det är just att Garth har verkligen bara rollen som någon sagobrättare. Och så är det Hub som alltid är den som. Har haft alla äventyren. Mm. Det känns som att mycket av fokuset. I filmen ligger just på. På, på Hubs äventyr. Jag är lite nyfiken på. varför de gjorde Garth egentligen. Under de här 40 åren. För de börjar ju ändå tillsammans. Och säger det att. att de de begav sig ju ändå iväg för att resa runt i Europa, båda två, och de anlände till Frankrike just innan världskriget startade. Och att de hade sina första äventyr tillsammans och det var någonting om någon främlingslegion som de blev inlurade i. Men, men sen så splittras de ju då efter det. Och så är det som bara hela tiden att Habba haft det här och det här och det här äventyret- och sen kommer bara Garth in från ingenstans där mot slutet. Jag fick intrycket, eller rättare alltså, sagt gjorde jag kanske tolkningen, att han är med där också. Men att han mm. har valt en lite passivare roll därför att han som person är lite passivare även på äldre dagar. Ja, gjorde han ju, absolut. Av de två är det ju Hubb som är den framåtdrivande, den kraftkaren. Mm. Mm. Och Garth är lite mer hjärnan <laughs> den ja. som tänker, den som funderar även om det är ganska tydligt att det gör Hubbe också men inte alls mm. i samma utsträckning. Mm. Så jag tror helt enkelt att han väljer eftersom Garth tycker om att dra sig lite tillbaka eller vara i bakgrunden så lyfter han också fram hubs Roll i sagorna mycket mer mm. Det är inte så att han är frånvarande Tvärtom så är det ju ett tillfälle Där han försöker brodera ut Extra hur han deltog <laughs> Där man får se hur Hur han menar att det har hänt Walter ifrågasätter, mm. men är det verkligen möjligt? Och mm. så tvingas ja. han liksom, nej, det var kanske inte riktigt så. Och så får vi se det igen. Ja, precis. <laughs> jo, för det här är, det här känns ju verkligen lite otroligt som sagt just Tim, att han, han är ju och den personen han har den rollen att han är lite mer tillbaka dragen än vad, vad Hubber är det än. Ju. Men ja, ja, så kan det mycket väl vara. Han kanske finns där i omgivningen ändå. Det är bara det att som sagt, han väljer att inte lyfta fram sig själv eftersom Hubben ändå är den här mer drivande karaktären och har extremt mycket tåg eller driv i sig. Mm. Men ändå, jag, jag blev bara som nyfiken på vars, var han hade hus någonstans. Jag, jag har svårt att tro att om de nu hade varit åtskilda, så att säga, eh, under många av de här åren så hade de kanske inte trivts så bra att bo tillsammans. Eftersom de Nej. är så fientligt inställda till alla andra. Mm. Så det logiska borde vara att de har varit tillsammans. Därför så trivs de fortfarande tillsammans eller står ut ja. med varandra. <laughs> jo, det tycker jag också absolut. För jag har svårt för att se varför de skulle vilja bo, bo tillsammans på den här gården om de verkligen bara hade upplevt en bråkdel av alla äventyr ihop, verkligen. Mm. Och det känns som att det är mycket som, mycket pekar ju verkligen på att det äventyrliga. Och farfyllda liv de levde som yngre. Det, det ledde de verkligen ihop också. Mm. Och de bidrog till olika delar av det. Även ja. om det var uh, hubb som var kraftkaren. Så var mm. Gaf alltid där och hjälpte honom. Mm. De hamnar ju i en liten dispyt med ett ungdomsgäng. Ja, <laughs> då får man ju verkligen se vem det är som går av för hackor fortfarande. Ja, för då är det ju Hab som liksom kavlar upp ärmarna och, ja. och ger um, ungdomarna en omgång. Mm. Men Garth mm. dyker också upp med hagelbössen och säger liksom Hör ni pojkar, mm. har ni verkligen tänkt över det här? Låter ni inte era hormoner <laughs> stiga er åt huvudet? Ja. Men då blir det också hur lite upprörd att uh, jo. jag avskönar dig och avbryter. Ja, exakt. Du kommer inte här och lägger näsan i det. Det klarar jag. Och så säger jag ju Gaf också. Ja, ja, men ta den första så kan du ju se om du känner för att ta de andra efteråt. Och, ja. efter. mm. och gräbba. Mm. Ni får ta upp era knivar igen. Ni kommer bara. Precis. Och det gör de ju verkligen också. Mm. Ja. Även det som ska vara en väldigt negativ och dramatisk och lite obehaglig sekvens får ju också väldigt mycket mysfaktor senare. Ja, det ligger mycket komik i det där också. Det har ju också att göra med musiken som spelas i bakgrunden under den fight som stundar till exempel. Mm. Till, till en början så är det ju ganska ganska tät stämning och man, man börjar känna någon slags obehag när de här pojkarna eller unga killarna kommer där och, och är lite kaxiga av sig så, så tänker man ju att ajajaj aj, aj. det här slutar ju förmodligen inte bra samtidigt som man ändå har en viss tilltro till de här två äldre herrarna för man vet ju samtidigt också redan att de går inte av för hackor som sagt mm. men sen när det hela börjar så blir det ju ändå väldigt snabbt komiskt alltihopa, man kan skratta åt det vilket ju även Walter gör också mm och vi lär också känna karaktärerna lite mer genom den scenen också. Mer än vad man kanske tror är möjligt. Mm. Men vi får också ett intryck av att mycket av det som Garf berättar är kanske sant. Ja. Därför att det är mycket i vad som händer bland annat i nu det här slagsmålet som antyder att det finns en hel del sanning i det. Mm, mm. Jo, för slåss kan han ju här utan tvekan. En viktig förändring som kommer under filmens gång är ju också att de har ju suttit och hållit på sina pengar i många år nu och har inte velat spendera på någonting alls. Mm. Men Walter börjar ju uppmuntra dem att faktiskt, jo men lyssna åtminstone vad försäljarna kommer och säljer innan de mm. skjuter efter dem. Ja, precis. Lev livet lite grann. Våga. Våga lyssna som sagt. Och det leder ju också till att de börjar och spendera, inte jättemycket, men de spenderar ändå mer pengar. Mm. De köper bland annat en sån här lerduvemaskin som skjuter iväg dem. Mm. Och eftersom de då älskar att skjuta så är det ju en... Det är ingen sån kom saken, det är en investering verkligen. Och det bidrar ju till en hel del glädje också. Mm. Det gör ju att de öppnar upp sig samtidigt och får de någonting annat att skjuta på. Mm. Och faktiskt verkligen skjuta på också. För som sagt, de skjuter ju ändå inte på försäljarna. Utan det är ju bara skrämselskott någonstans upp i luften eller nere i backen. Men de, de kan ju sikta så att de vet vad de gör. Mm. Men det viktigaste inköpet de kommer att göra åtminstone för handlingens skull... Det är att Hub får för sig att beställa ett lejon mm. som de ska kunna jaga. Vilket Walter tycker är lite konstigt. Varför ska ni köpa ett lejon och skjuta på bakgården? Ja. Men det säger ju Hub också att det här är den närmaste verklighet man kan komma i ifrån. <laughs> <Ja, exakt. laughs> ja, det är inte bara att åka till Afrika. Vi gör en tvärresa här på sitt och gå och jaga vilda djur. Nej, men det visar ju så att det här lejonet är ju, är ju begagnat. <laughs> det har ju varit förmodligen ett sollejon eller ett cirkuslejon, för det är ju tamt till att mm. börja med. Och det är också ganska gammalt och tycker att tillvaron är ganska så trist och ligger hellre och liksom slappar än att ja. faktiskt göra någonting. Mm. Precis. Är tacksamt nog för lejonet, för det räddar ju verkligen livet på det också. <laughs> ja. Och det, det tycker jag är så fint, för... De bestämmer sig för att behålla det här lejonet. Walter övertygar dem att jo, men vi kan väl ha det som husdjur. Jättebra ja. idé. Du eh, matar oss och till att det blir bättre. Så skjuter vi det sen. Ja, ja. <laughs> Jättefint. Men det blir en slags symbol även för dem. Mm. Mm. För titeln secondhand Hand Lions hänvisar ju till goth och Hubb. Mm. Men lejonet blir en sån här extra understrykning på att jo men de må vara Gamla och slitna och har glansdagarna bakom sig. Men det finns fortfarande en glöd där. Och mm. den kommer att komma fram och visa mm. sig. Mm. Och det, det bidrar till den här myskänslan tyckte jag. Jag, jag gillade Lejonet. Som... <laughs> ja, sa samma här också. Den görs väldigt mycket för filmen. Det är en karaktär i sig också. Och på tal om karaktärer. Vi kanske ska avverkar dem lite mer in på skinnet. <laughs> ja, varför inte? Men då börjar vi väl med Walter. Mm. Haley Joel Osment som han heter skådespelaren, som får vara Walter i sina yngre dagar. Mm. Och gör en bra rollprestation tycker jag. Ja, jag också. Jag känner för Walter, det gör jag verkligen. Tycker att han gör en väldigt bra roll här som ung skådespelare. Walter är ju i en lurig situation som karaktär här. Han är Dumpad av sin mamma hos män. Han inte vet vilka de är. Och han har ingen tillit egentligen till sin mamma heller. Hon har lurat och ljugit för honom alldeles för mycket. Mm. Så han känner sig väldigt utsatt. Och det tycker jag att Haley förmedlar väldigt väl. Mm. Mm. Han är en själ som inte vet vad han hör hemma. Mm. Ja, han ser väldigt så här uppgiven ut mm. skulle jag säga. Besviken och uppgiven och ledsen bord. Mm. Men inte till den nivån att han börjar bli otrevlig eller ställa till bekymmer. Utan han har Nej. bara gett upp. Mm. Att, att någonsin få ett bra hem eller en bra tillvaro eller någonting där han kan känna att han är lycklig. Mm. Han har som ingen vidare tillit för vuxna överlag och det är väl inte så konstigt heller då när som sagt hans mamma ändå mer eller mindre dumpar honom där. Mm. Och att man även får reda på att hon har ju hon har ju dragit historia för honom sedan tidigare så han vet ju inte vad han ska tro på när hon pratar mm. och att då dessutom lämnas bland två stycken gubbar som, som drar sina egna små historier till alltså just de här sagorna, det gör ju egentligen inte situationen bättre till en början vem vet väl vad som är sanning och inte sanning egentligen? Jo men det är viktigt där att veta att under historiens gång så växer ju Walters respekt för sina mm. morbröder. Mm. Han behandlas med respekt själv. Mm. Även om mycket beror på att de inte vet hur man som sagt tar hand om ett barn. Men de ger honom samma respekt som de visar varandra. Och de mm. är lite grovhuggna och de är lite hårda och karga. Mm. Men det är inte otrevligt. Och man förstår att någon som behandlar honom ändå så väl som de gör. Och det blir ju bättre och bättre mm. över historiens lopp. Ju mer mm. de tinar upp för varandra. Och hur mer de finner en slags... Samhörighet mm. Och det gör ju att även om historierna Som han hör från dem Är mycket mer överdrivna Och fantasifulla mm. Så är de fortfarande mycket trovärdigare Och känns eh, bättre För honom än vad vilken historia Hans mamma än drar Ja, jo, det gör det ju ja. För att gubbarna berättar någonting Som de gör med glimten i ögat Han förstår mm. att det är med glimten i ögat mm. Medan hans mamma bara drar rena lögner Mm Mm. Det är så här men det är inte så utan... mm. Och det förmedlas också Väldigt, väldigt, väldigt väldigt väl mm. Så att Haley gör ett fantastiskt Bra jobb som skådespelare Här mm. Walter är väldigt övertygande Och man tar lätt till sig honom som karaktär Ja, det gör man han växer, Dels växer han som karaktär Och dels så växer ju även Hans relation till hans Morbröder också På ett väldigt naturligt och bra sätt Mm och den han lär känna först, kan man säga, det är ju Garth. Ja. Som är den lite öppnare av de två. Mm. lite mera vänlig och omtänksam av sig ändå. Mm. De, är ju, de må vara lite bittra gubbar båda två, men, men här börjar ju väldigt mycket mera för sig själv. Mm. Och eh, lite mera bitter än vad Garth ändå är. Garth visar ju väldigt tydligt, väldigt snabbt att han, han bryr sig ju ändå om pojken. Mm. Han vill att han ska må bra åtminstone. Ja. Mm. Och Garth porträtteras ju väldigt väl Utav Michael Kane. Ja, oja. jag är så himla glad över att se honom i den här rollen Jag var tvungen att titta två gånger Innan jag verkligen förstod att det var han Han levererar alltid en genuint bra prestation Det är väldigt sällan jag har sett Michael Kane göra någonting dåligt ja, han, han, är ju, han har ju fortfarande också Verkligen den erfarenheten som tidigare så att, Där har vi verkligen ett gammalt lejon Ja, ja. Utan tvekan, nej men det är som sagt Garth eller Michael Caine, jag tycker väldigt mycket om honom och den karaktär som man porträtterar här och det är, det är spännande att lyssna på de historier som han berättar verkligen. Mm. För han blir ju någon slags kommentator på mm. tillvaron, mm. det är han som berättar sagan, det är han som förklarar hur allting är och hur det fungerar och, mm. och är Walters länk till deras liv. Mm. Även om Hubb upp så är det ja. fortfarande gat som är länken. Mm. Ja, han har ju en betydligt mer betydelsefull och större roll eh, i, den, i, i nuet, så att säga. Ja. Som sagt, Hub är ju den personen som, som man får lära känna via sagorna, så att säga. Först och främst. Men Garth är då istället, som du säger, länken i, i den riktiga världen. Så att säga det som pågår just nu. Mm. Så därför är det ju mycket kontakt med honom mm. som, som Walter har. Och det har ju varit klokt från manusförfattarnas sida att de har gjort det så. Därför att mm. det gör ju honom mer sympatisk än sin bror. Ja. Till en början ja. åtminstone. Ja. <laughs> Mm. Och det gör det lättare för oss att komma in i situationen. För om båda två hade varit två musslor som bara satt och knep med läpparna och stirrade ja. ut mot <hör> horisonten <hör> så hade det blivit lite, lite svårare. <hör> jo, <hör> nog hade det varit det att ta till sig någon av dem. Nej visst. Han, han blir som, även för oss egentligen, en länk till de båda två mm. och lära sig förstå dem. Men du påpekar ju att Hub har den stora rollen i det förflutna, i mm. sagorna. Mm. Men det vägs ju upp med att Garth har en samma roll fast nu i verkligheten. Han, ja. han är mycket mer betydande för att handlingen ska rulla på. Mm. Jo, när Hub var det tidigare så att säga. Mm. Mm. Ja, absolut. Det är ju Garth som verkligen för historien framåt väldigt mycket. Just med sina berättelser. Och det är ju via Garth som man får lära känna Hub på det viset. Precis som att Walter får lära känna Hub via sagan så får ju även vi som tittare det också. Mm. Så får man istället lära känna Garth för att han är den som som sagt ser om Walter lite mer. Som bryr sig lite mer. Mm. Speciellt till en början då som sagt. Sen växer ju även Hub naturligtvis som karaktär. Mm. Men han är lite svårare att lära känna, och det är ju mm. helt naturligt för det är många mm. människor som tar väldigt tid på sig innan de tar till sig nya människor i sitt liv. Mm. Och det gör honom bara mer levande på ett sätt. Ja, definitivt. Ingenting ont alls som Hub såg utan. Och Hub porträtteras ju av Robert Duval. Mm. Och det är ju, det är verkligen här, alltså. ja, <laughs> att spela kavalkad här. Ja, sannoligen. Det är två stycken second hand lions. Det får vi se. Fast <laughs> alltså, jag skulle inte kalla dem för second hand ändå. Nej, <laughs> det är först class. <laughs> <Ja. laughs> här är det ju en fantastiskt bra prestation även av Robert som hub. Därför att han har ju en svårare roll att gestalta eftersom han inte säger så mycket. Mm. Utan han måste visa allting... Fysiskt. Ja, visst. Det är mycket känslor, det ska vara mycket minspel. Och man ska verkligen man ska se och känna hur han mår och vad han tänker. Ja, ja precis. Hur han mår och vad han tänker. Ja. Och där är en, utan att avge för mycket, en scen där de står mitt i natten ute vid deras lilla sjö och pratar, han och Walter. Det är väl den punkten där han, där han börjar att verkligen tina. Mm. Där han omfamnar och ger honom liksom en klapp på, på ryggen. liksom Att du, du är en bra pojke. Liksom. Ja. ja Och det låter kanske som att ja, ja, men det var väl inte särskilt mycket. Jo, men det är mycket därför att han som inte är fysisk egentligen. Nej. Och är väldigt, jag är min egen, liksom, mm. kommer inte nära mig. Så blir det ju en, en jättegrej. Mm. Att han tar... Ja, en släkting förvisso, men ändå en främling till sig. Ja. Och får så mycket kärlek till honom. Mm. Så det är väldigt hjärtvärmande. Mycket, mycket, mycket med det fysiska skudespeleriet för Robert Duval Och han gör det fenomenalt. Mm. Mm. Jag har verkligen ingenting att verkligen klaga på eller tillägga där. Utan både Michael Caine och Robert Duval gör jättebra prestationer verkligen. Väldigt bra roller. Mm. Känns, de, de känns verkligen som de karaktärer de ska vara mm. och gestalta. Jag skulle faktiskt vilja lyfta upp Walters mamma, May eller Kira Sedgwick som hon heter. Mm, absolut. Och det är att hon måste vara en fantastiskt bra skådespelare för att jag hoppas ju verkligen att det var en roll hon spelade. <laughs> för hon, hon spelar verkligen den här riktigt äckliga mamman som man bara skulle vilja ge en, en örfil. Ja, verkligen. Oj, vad hon hon går verkligen inte hem hos mig och det är ju väldigt snabbt också som, som man får reda på vad hon egentligen Alltså hon, hon bryr sig som på fel sätt mm. om Walter och sig själv. Ja, hon är ju en lycksökerska. Det, ja, det är hon ju. Hon hoppas ju på att att skaffa en ny kar kommer att lösa alla problem. Ja. Och vi får ju också reda på att hon har gjort en hel del dumma beslut i mm. den svängen mm. tidigare. Och det är ju också uppenbart att hon lämnar Walter för att hon hoppas på att han antingen ska vinna över morbröderna eller ska lista ut var de har gömt sina pengar. Mm. Så det är det som är det enda hon bryr sig om. Ja. Det är det. Sen är det en väldigt patetisk karaktär som att hon har hon har ingen uthållighet alls. Mm. Hon får panik för det minsta. Mm. Och väldigt lismande. Ja. Oj, oj, oj. ja, nej. Där har vi ju inte någon som är som, som man vidare tar till sig överhuvudtaget mm. känner någonting för. Utan som sagt, man vill, man vill ge henne en liten örfil och säga att hon ska börja tänka på vad som är viktigt istället. Att man vill ge karaktären en film, Men jag skulle ju faktiskt vilja ge skådespelarskan en applåd. Jo, ja, precis. För att hon lyckas så bra med att förmedla de här känslorna. Att, att hon verkligen spelar sin karaktär så himla rätt som hon gör. Det, det ska hon ju definitivt ha en eloge för. Den, den är kanske något överdriven. Mm. Det blir kanske lite en parodi på karaktärstypen. Så att säga. Mm. Men i sammanhanget tycker jag att det funkar alldeles utmärkt. Mm. Det ska inte råda någon tvekan om vad hon är för en uh, toka. Nej, <laughs> precis. Du vet vad det är för en i mm. samma stund som du, du ser henne. Och hon spelar den jättebra om än mm. man får vissa obehagskänslor. <laughs> Och det är ju intressant just därför att det ger ju Walter någonting att vara tveksam till. För han älskar ju sin mamma, det är ju hans mamma naturligtvis. Ja, visst. Jo. Men samtidigt så ljuger hon och går mm. bakom ryggen på honom. Och påstår saker som inte är sanna och så vidare. Och det gör det ju så dynamiskt. Alltså det, är, det kan verkligen svänga åt båda hållen. Han är så kluven. Mm. Men så har han då istället två främlingar som helt plötsligt ger honom mer kärlek än han någonsin har fått. Ja visst, och som verkligen behandlar honom på som ett helt annat sätt med, med mycket respekt och som verkligen säger hur det är också. Mm. Och viktigast av allt, han får helt plötsligt en plats som han kan kalla ett hem. Ja, oj. Och det är kanske svårt att förstå för någon som, som egentligen vi båda, gissningsvis, att vi vet var vi har hemma, vi vet var vi bor och, och att vi har människor som... Tycker om oss. Mm. Men om man försöker tänka sig in i sitsen. Att, att vara någon som inte känner sig hemma någonstans. Mm. Och den vilsenhet som det måste innebära. Mm. Då måste det ju vara en otrolig upplevelse. Att plötsligt ha ett, ett hem. Mm. Mm. För vi får ju också se Walter återvända. Många år senare. När han är då vuxen. Mm. Och man ser också på Walter när han kommer där som vuxen att, att det är lyckliga känslor mm. som överväldigar honom när han ser den här platsen, även om det är någonting som har hänt som tynger honom. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt eh, bra porträtterat av skådespelaren Josh Lucas mm. som gör en, en bra tolkning av Walter som vuxen. Ja, det är ju mycket med det visuella i den här filmen överlag. Dels... Det som händer på gården eh, både i början av filmen och slutet av filmen men framförallt de här, här, när vi går in i den här sagovärlden så att säga. När Garth då sitter och berättar om vad man hade för sig under de, den, den yngre tiden så att säga när de var på resande fot mm. så det blir som ett speciellt slags skimmer i synnerhet just där. Mm. Ja, det är ju inte bara det: att om du tittar noga på tillvaron när det är verklighet, så att säga, under huvudhandlingen, mm. så är det mycket gråare och lugnare färger. Ja. Mm. Just därför att det är vardag, då är det ja. oftast lite gråare och ja. lite jo, det ganska, lugnare. Det är ganska grova kontraster däremellan. <laughs> Medan sagovärlden är ju oerhört färgglad. Ja. Och det understryker ju verkligen att det här är någonting annat. Ja. Det, det bidrar ju extra till att det just är saga. Mm. Även om saga kanske är fel ord därför att det antyder att Allting är ju då påhittat. det är ju mycket som ska då vara samt i det här. Ja. Med tanke på hur det läggs upp och hur det berättas så är ju saga den bästa beskrivningen vi kan ge. Ja, ja alltså historien i sig är ju ändå ganska otrolig också. Mm. Det är ju verkligen en sån här, en, en prinsesssaga så att säga. Minst sagt. <laughs> ja, men Det är ju inte bara det att det är visuellt väldigt vackert. Både hur de har gestaltat verkligheten kontra sagovärlden. Det är också väldigt snyggt klippt kameramässigt. Mm, ja. Det är väldigt mycket fina vyer- och det är väldigt mycket vackra klippningar- och hur de har satt ja, ihop. Sen, ja. ja det är ju, Mycket av Mo Bra känslan kommer ifrån från- just det man får se på gården. Mm. Som, bo, både det som för går på gården- när de håller på och donar i sitt grönsaksland bland annat- och med sitt majsfält. Och även då i sagovärlden- när man hoppar in dit och man får se- hur praktfullt allting är där. Och vilka fantastiska äventyr de har. Så det är verkligen... Det är lite av en fest. Tycker jag. <laughs> Kanske är lång, lång, det här går, går lite långt. Så lite långt. Men, ja, men jag tycker det är som lite av en... Inte fest för ögonen så. Men ändå att bra scener. som sagt Bra klippning. Mm. Väldigt väldigt skön att beskåda hela filmen. Det är många scener som verkligen... Som gör att man får den här mobbra känslan. Mm. Sen finns det ju ett engelskt uttryck som är show, don't tell. Mm. Som hänvisar till att om du vill att man ska förstå att en karaktär är på ett visst sätt eller sysslar med något specifikt så ska man inte bara säga det utan du måste visa det. Det har mycket större effekt. Mm. Det är någonting som många filmer har problem med därför att det är lättare att någon säger att jo men han är en riktig kvinnokar eller han är en slagskämpe eller något ja, sådant. Och så ska det vara vår etablering att den här karaktären är Sil och så. Mm. Och det är så tråkigt därför det är den absolut lataste varianten. <laughs> Ja. Vad som glädjer mig är att Secondhand Lions är en film där de absolut är motsatsen. De verkligen tar sig tiden att visa vad de vill att vi ska förstå. Mm. Som att, att de pysslar och att de mm. fixar med sitt trädgårdsland, som du säger. Mm. Och det görs utan dialog, utan man mm. ser klipp ja, hur, de, hur de grejer och jobbar och fejar mm. Och så illustreras det istället med musik och så bilderna naturligtvis. Och, och det gör. Mycket mer än att de hade bara sagt, ja då pratar vi i trädgårdslandet igen och så fick man inte se mer. Att, Nej, bara klipp. Att få se det bidrar just så mycket mer. Jag menar, film är ett visuellt medium. Mm, mm, trots allt, ja. Har man inte riktigt förstått det, då har man missat Ja, då, då ska man kanske jobba i ett annat medium. Ja. <laughs> den här filmen stimulerar på så många olika vis och jag ska helt ärligt erkänna att jag kan fortfarande få en, en klump i magen eller en liten tår i ögat samtidigt som jag kan börja skratta och, och må gott, den här filmen har så många olika känslor som verkligen känns ja. jag menar handlingen är kanske inte jättekomplex och som sagt så är inte dramat överdrivet tungt men det finns lite utav allt i den här filmen. Det finns äventyr, det finns glädje, det finns mm. sorg, mm. det finns obehag, det finns glädje. Det finns allt som gör en mm. bra film. Mm. Jo, den, den förmedlar ju väldigt mycket, verkligen. Mm. Och riktigt, riktigt bra musik också. Ja, oh ja. <laughs> det, det är både det visuella och det vi får höra som, som gör att man verkligen kommer in i filmen. Och som förstärker scenerna. Är mm. ja, det märks ju att de som har suttit och satt ihop den här har verkligen spenderat mycket tid med att hitta rätt musik för att förmedla rätt känsla vid rätt tillfälle. Och att se till att det verkligen ger exakt rätt nyans av ditt eller datt beroende på scenen. Mycket kärleksfullt gjort. Mm. Så det är väl därför som det känns så sorgligt att den här har gått under radan för så många uppenbarligen. Ja verkligen. Jo nu, det, det finns alldeles för få och må bra filmer där ute tycker jag, överlag. Jag har några sådana där favoriter och det känns bra att få kunna lägga den här till den samlingen. Mm. För det, den här typen av filmer behöver man få se mm. Är Det här är en, en av dem som jag tycker att ska du ha sett bara ett visst antal filmer så kan den här få hitta in på din lista. <laughs> för den är värd. Ja, och det mår man ju verkligen bra förmodligen. Och då kanske vi ska ta och summera våra tankar. Eller vad tycker du? Mm, det håller jag helt med om. Det här är ju en film om att växa upp. Alla karaktärer i den här filmen växer ju väldigt mycket under handlingens gång. Även mamman, även om det är väldigt lite där. Jo då, men... Men man får ändå en känsla av att hon har nått en ny nivå mot slutet. Mm. Hon har inte mm. ändrat beteende, men hon har kommit till några insikter åtminstone. ja. Precis. Men de tre huvudrollerna, Walter, Hub och Garth, växer allihopa otroligt mycket under den här. Det är också en film om att hitta sin plats och att känna sig välkommen. Ja, det är en väldigt kärleksfull film som sagt, som du själv säger också. Och eh, det finns mycket att, mycket att hämta i den här historien och hur den berättas. Och överlag så är jag bara. Jag mår så bra när jag tänker på att jag har sett den och tänker på vad den visade för scener och allt sånt där. Så att det är svårt att sammanställa det hela på något annat sätt än att helt enkelt säga att det är en väldigt bra, trivsam film som jag är glad över att ha fått se nu. Och som jag gärna ser igen. Är det en sån här film som jag kan dra fram om jag känner att åh, allting känns hopplöst och då ingenting fungerar? Mm. Livet är hopplöst och allt kommer att sluta i en grå dimma. Lite sådär som man kan känna så här på vinterkanten när, när man längtar efter att det ska bli sommar och, och, och solen. Ja, eller när man har alldeles för mycket att göra. Ja, det är också. Ja. <laughs> Nej, men det, det här är en perfekt film att ta fram när man behöver den här lilla kicken av att jo, men livet är rätt så härligt ändå. Mm. En riktig mysfilm eller feel good-film helt ja. enkelt. Mm. Ja det är, det är en gedigen familjefilm skulle jag säga. Den här är verkligen perfekt att se tillsammans med sina barn och sådär. Är det så att det är någon lyssnare som, som har familj så om man inte har sett den här sen tidigare så tycker jag det är att man ska samlas för att se den här. För det är en, helt enkelt en jättebra familjefilm som man kan se med vem som helst. Mm. Och med den rekommendationen så tackar vi så mycket för oss för den här gången. Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna